Для тебе все закінчилося, Саро, заспокоїв перелякану дівчину офіцер. Задоволений тим, що Сару врятували, а терориста знешкодили, Бойко відсунув порожню тарілку і взявся до кави. Жіночого Зойку-сусідки на своєму сходовому майданчику Максим не почув. Тихо! Одними губами прошепотів боєць, до переляканої сусідки. «Де ви живете?» Жінка кивнула на свої двері. «Зайдіть і будьте там», наказав беркутівець і для чогось додав. «Ми не до вас». Бабця знову кивнула, позаткувала і повернулася до себе, трошки повозившись із замком у дверях. Спецназівець незадоволено глянув на годинник. Вони збилися з графіка майже на хвилину. Непорядок. Порядок, промовив Бойко сам до себе, допиваючи каву. Поки снідав, напій трошки охолонув, Максим не любив надто гарячий, вона постійно пікала йому піднебіння. Поставивши посуду мийку, він одним оком глянув, як американська поліція дійшла висновку, що заарештований ними чоловік Зовсім не той злочинець, на кого вони старанно полювали. Вирішив, що менти кругом ідіоти і пустив воду. Спочатку йому здалося це від повороту крана, так загуркотіло в коридорі. А вже наступної миті Максим Бойко нічого не розумів. Якийсь вихор жбурнув його на підлогу обличчям донизу. Рука, хруснувши в суглобі, заломилася назад міцним професійним рухом. Друга рука теж опинилася за спиною. Зап'ястки скували кайданками. Він спробував підняти голову, та на потилицю сильно надавила чиясь нога, взутав берць із рифленою підошвою. Працює беркут усім лежати, почулося над головою. Потім той самий вихор підхопив Максима, поволік. Перед очима застрибали сходи. Ясна річ, ані бійці спецназу, ані сам Максим не могли бачити, як сусідка, котру так перелякала поява камуфляжних суперменів, обережно визернула зі своєї квартири, коли їхні кроки на сходах стихли. А тоді, зачинивши двері, Старенька погортала свій потертий записничок, знайшла потрібний номер і зняла телефонну трубку. Завершити свою операцію майор Шалига планував у кабінеті капітана середи. Привозити полоненого міліцейський лавк було поки що ризиковано. Шалига був на сто відсотків упевнений. Ота сорока, котра наскрикотіла колезі з районного відділу цю інформацію, не брехала, проте досвідчений сискар, який знається не лише на справі розшуку вбивць і звичайних і психопатів, але й на апаратному політесі, так само розумів, без реальних доказів тягнути журналюгу на остаточну розправу не варто. Бо що у нього є на цю годину? Нічим не підтверджена версія банальної журналістської провокації, мета якої не стільки кинути тінь на міліцію, скільки спробувати збільшити популярність своєї газети і, відповідно, змусити ласих до такої сенсації громадян активніше її купувати, мети своєї журналісти досягли. І не в останню чергу через непопулярність міліції в народі. Адже історія про зниклий із місця пригоди жіночий труп не лише сенсація як така, не лише факт для жовтої преси, а й непряме підтвердження недієздатності правоохоронних органів. Таким чином, за логікою парадоксу, звинувачення конкретної акули пера, ось цього прикутого зараз до батареї Максима Бойка, негайно, сприйметься як спроба міліції захистити честь мундира. Насправді, сама схема, що її за відомостями невідомої сороки вигадав і втілив у життя Бойко, виглядала доволі абсурдно, аби відразу сприйнятися за правду. Через те потрібні докази. В Україні головним незаперечним доказом скоєння людиною злочину – Вважається несукупність речових доказів та висновків експертизи. У дев'ятьох випадках із десяти достатньо, аби підозрюваний сам підписав зізнання. І бажано, аби процес написання покаянної відбувся подалі від головного управління київської міліції. Для таких справ цілком пасує звичайний районний відділ. Але Павло... Шалига не підозрював, а якщо й підозрював, то не давав цим підозрам особливого значення, що прикутий до батареї журналіст Максим Бойко теж прекрасно знав усі міліцейські розклади. Звісно, той не відразу втямив, що з ним відбувається. Та коли його привезли сюди, прикували до труби парового опалення, і Шалига офіційно представився йому, Максим провів у голові елементарні математичні дії, після чого зрозумів, хтось десь проколовся. Свідомо, несвідомо, тепер не має значення головне триматися до останнього, бо навряд чи в начальника відділу з розкриття особливо тяжких злочинів головного управління внутрішніх справ міста Києва, до якого сам Максим подзвонив у минулий четвер, просив коментар і нарвався на матюкливу тираду, має проти нього щось серйозніше зачутки. Тому, налаштувавшись брати полоненного журналюгу на понт і все ж таки маючи надію, що не доведеться застосовувати до нього серйозніші методи залякування, Павло Шалига навіть не підозрював про те, що Максим Бойко розкусив його маневр і вирішив тягнути волинку до останнього, теж потай, маючи велику надію, від словесного залякування до практичних дій майор не перейде. Надто вже багато пояснень потім доведеться давати. І складніше відбитися від звинувачень, у узведені журналістами, котрі писали про разючу міліцейську некомпетентність елементарних рахунків. Середа як хазяїн кабінету сидів за столом і поки що старанно вдавав усе, що відбувається тут, його не стосується. А Шалига походив трошки по периметру кабінету, нависнув над полоненним, заклав руки за спину, глянув на бойка згори вниз, не стримався таки, відважив копняка середньої емоції. Лише для того, аби, Нахабний журналюга відчув, може бути дужче та болючіше.